Розділ дев'ятий Того вечора Тома й Сіда відіслали до ліжка, як завжди, о пів на десяту. Вони проказали молитву, і незабаром Сід заснув. А Том лежав з розплющеними очима і в тривожній нетерпляці чекав умовленого сигналу. Коли йому вже почало здаватися, що скоро настане світанок? Годинник вибив десяту. Ну, хоч ти плач. Якби він ще міг крутитися і соватися на ліжку? Йому було б легше, але він боявся збудити сіда. Отож лежав тихо, втупивши очі в темряву. В домі стояла похмура тиша. Та поступово з неї почали вирізнятися тихенькі, ледь чутні звуки. Спершу стало чути цокання годинника. Почали таємничо потріскувати старі сволоки. Ледь -ледь Порипували сходи, як видно, там розгулювали духи. З кімнати тітки Поллі долинало глухе розмірене хропіння. Не знати де цього не може визначити й найтямовитіша людина, настирливо засюрчав цвіркун. І раптом Тома наче жаром обсипало. В стіні біля узголів'я його ліжка Почулося лиховісне тактакання шашеля, а це означало, що хтось у домі скоро помре. Потім десь далеко завив собака, йому відповів другий ще далі. Муки Томові стали нестерпні. Нарешті він вирішив, що час зупинився і настала вічність, і не почав засинати. Годинник вибив одинадцяту але Том його не чув. Аж ось у його перші ще невиразні сни втрутилося жалісне котяче нявчання. Далі він почув, як у сусідньому будинку грюкнуло вікно, а вигук «Пустий нечиста сило!» і брязкіт порожньої пляшки, що розбилась об стіну тіченого дровника, збудили його остаточно. Хлопець миттю одягся, виліз крізь вікно і порачкував дахом прибудови. Обережно нявкнувши раз двічі у відповідь, він зіскочив на друвник, а звідти на землю. Гекльберрі Фінн уже чекав там із своїм здохлим котом. Хлопці рушили одразу ж зникли в темряві, а за півгодини вони вже скрадались у високій траві на кладовище. То було одне з тих старовинних кладовищ, яких багато в Західних Штатах. Воно лежало на пагорбі за півтори милі від містечка. Його оточувала ветха дерев'яна загорожа, що подекуди похилилася всередину, подекуди назовні, але рівно не стояла ніде. По всьому кладовищу буяли трави й бур'яни, старі могили позападали, Жоден могильний камінь не лежав на своєму місці. Трухляві, поточені червою дерев'яні надгробки похилилися над могилами, немов шукаючи опори і не знаходячи її. На всіх них колись було написано «Вічна пам'ять такому-то», але більшості тих написів ніхто вже не міг прочитати навіть за ясного дня. Легкий вітрець шелестів листям дерев, а переляканому томи вивчувалося, нібито душі померлих скаржаться на те, що їх потурбували. Хлопці лише зрідка озивались один до одного, та й то пошипки. Місце, час і непорушна урочиста тиша пригнічували їхні душі. Вони знайшли свіжу могилу, яку шукали, і зачаїлися за трьома великими осокорами за кілька кроків від неї. Вони чекали мовчки, і, як їм здалося, досить довго. Мертву тишу порушувало тільки далеке погукання сови. Тома опосідали дедалі лиховісніші думки, і він хотів розігнати їх балачкою, отож і спитав пошипки. «Геку, а як, по-твоєму, мерцям не до вподоби, що ми тут?» Гекльберрі прошепотів у відповідь. «Звідки ж я знаю?» «А ти яка? Аж жах бере, а?» «Та ж!» Запала тривала мовчанка. Хлопці подумки обмірковували сказане. Потім Том прошепотів. «Слухай, Геку, а як ти гадаєш? Старий шкарбан Вільямс чує, як ми перемовляємось?» «Звісно, що чує. Як не він сам, то його душа». Помовчавши, Тома звався знов. «Краще мені було сказати містер Вільямс, але ж я не мав на думці нічого поганого. Його всі звали старим шкарбаном. Коли говориш про мертвих, Томе, треба добре пильнувати». Том підупав духом, і розмова знов згасла. Раптом він схопив товариша за плече і просичав. Цсс! «Ти чого, Томе?» Обидва притислись один до одного. Серця їхні сполохано калатали. Цссс! Знов воно! Невже не чуєш? Та я... Ось! Тепер чуєш? Боже мій, Томе! Це ж вони! Певно, що вони! Що нам робити? Не знаю. Гадаєш, вони нас побачать? Ой, Томе, вони ж бачать потемки, як коти! Даремно я сюди попхався. Та ну, не бійся. По-моєму, нічого вони нам не зроблять. Ми ж їх не чіпаємо. А як будемо сидіти зовсім тихо, вони нас може й не помітять. Я спробую, Томе, але ж я весь тремчу. А ну, слухай. Хлопці прихилилися головами один до одного і затамували віддих. З другого кінця кладовища до них долинули приглушені голоси. — Дивись отуди, он де? — прошепотів Том. — Що там таке? — Тож диявольські вогні. — Ой, Томи, страх який! У темряві до них наближалися якісь невиразні постаті, погойдуючи старовинним бляшаним ліхтарем, що кидав на землю нещисленні, схожі на ластовиння цяточки світла. Гекель Беррі трусячись прошепотів. То таки чорти, тепер уже видно аж троє. Ой, лишенько, Томе, ми пропали. Ти можеш сказати якусь молитву? Спробую. Тільки ти не бійся. Вони на нас не нападуть. О, чи на що на небі? -с -с -с. Що там, Геку? Це люди. Один то напевне. В нього голос Мафа Поттера. Та невже не може бути? Так і він, щоб я пропав. Ану, принишкни. Хоч цей навряд чи нас помітить. Мабуть, залив очі, як завжди, старий п'яничка. Гаразд, я, Чечірк. О, стали. Чогось видивляються. Знов повернули сюди, просто сюди. Знов стали. Знов сюди, простісінько до нас. Тепер уже йдуть, напевне. Слухай, Геку, я ще один голос упізнав. Індіанця Джо. «Еге ж, то він, клятий метис! Краще б уже з чортами мати справу, аніж з ним. І чого це їх сюди принесло?» Шепотіння урвалося, бо ті троє підійшли до свіжої могили і стояли тепер за кілька кроків від дерев, за якими сховалися хлопці. «Оце вона!» – промовив третій голос. Чоловік підняв ліхтаря, і світло впало йому на обличчя. То був молодий лікар Робінсон. Поттер? Та індіанець Джо принесли із собою ноші з мотузкою, рядном та двома лопатами. Опустивши ноші на землю, вони взялися розкопувати могилу. Лікар поставив ліхтаря в узголів'ї могили, а сам відійшов і сів, притулившись спиною до одного з тих трьох осокорів. Він був так близько від хлопців, що вони могли б доторкнутися до нього рукою. Покваптеся, мовив він тихо. «Ось, ось вийде місяць». Ті двоє пробурчали щось у відповідь і копали далі. Деякий час було чути лише, як лопата лопати і раз у раз падала на купу перемішана з камінням земля. То були дуже гнітючі звуки. Нарешті лопата глухо вдарила в дерево, а ще за дві хвилини копачі підняли труну з могили і поставили поряд. Потім зірвали лопатами віко, витягли мертве тіло і кинули його на землю. Захмар визирнув місяць і освітив бліде обличчя мерця. Ноші стояли на похваті і труп поклали на них, покрили рядном і прив'язали мотузкою. Поттер дістав великий складений ніж, обрізав довгий кінець мотузки і сказав «Ну, конували». «Ми вам це брудне дільце впорали, то женіть ще п'ятірку, а то покинемо вашого красеня тут». «Оце правильно звався індіанець Джо». «Слухайте, як це розуміти?» – спитав лікар. «Ви ж зажадали гроші наперед, і я заплатив вам». «Воно-то так. Але є за вами ще дещо», – мовив індіанець Джо, підступаючи до лікаря, який уже звівся на ноги. «П'ять років тому...» Ви прогнали мене з кухні вашого батечка. Я просив чогось попоїсти, а ви сказали, що я прийшов не з добром. І коли я поклявся, що не подарую вам цього, хай би і сто років минуло, ваш батечко запроторив мене до в'язниці як волоцюгу, думаєте, я забув? Не дармажу мені, індіанська кров. От тепер я вас і прищучив, то доведеться вам заплатити за це». Зрозуміли, він погрозливо підніс кулак до лікаревого обличчя. Та лікар раптом замахнувся й одним ударом збив негідника з ніг. Поттер упустив на землю свого ножа і закричав «Гей, ви! А ну не чіпайте мого товариша!» А в наступну мить він і лікар щепилися у запеклій бійці, тупцяючи по траві так, що аж земля летіла з-під черевиків. Тим часом... Індіанець Джо підхопився на ноги, з палючими від люті очима підібрав Поттерів ніж і, пригнувшись, скрадаючись мовкіт, почав кружляти навколо тих двох, вичікуючи зручної нагоди. Раптом лікар вирвався з рук супротивника, схопив важку надгробну дошку з могили Вільямса і так торохнув нею Поттера, що той повалився на землю. І в ту ж саму мить Метис не проминув своєї нагоди, підскочивши до молодика, він, що сили аж до руків'я, вгородив йому в груди ножа. Лікар поточився і впав, зачепивши Поттера і заливши його своєю кров'ю. В цей час на місяць набігли хмари, сховавши від очей ту моторошну картину і нажахані хлопці, чим душ дриминули геть. Невдовзі місяць вийшов знову. Індіанець Джо стояв над двома нерухомими тілами, роздивляючись на них. Лікар пробурмотів щось нерозбірливе, двічі хапнув ротом повітря й затих. Метис похмуромовив, сім'я поквитався, хай йому чорт. І він обчистив кишені вбитого. А тоді вклав фатальний ніж у розтиснуту правицю Поттера і сів на відкриту труну. Минуло три, чотири, п'ять хвилин. Поттер ворухнувся і застогнав. Рука його стиснула ножа. Він підніс руку, поглянув на ніж і, здригнувшись, упустив його додолу. Потім сів, відштовхнув від себе лікареве тіло, якусь мить пильно дивився на нього, а тоді розгублено озирнувся навколо. Очі його... Зустрілися з очима індіанця Джо. «Господи, Джо, як це сталося?» – запитав Поттер. «Кепські справи», – відказав метис, не зрушуючи з місця. «Навіщо ти це зробив?» «Я?» «Ні, це не я. Ти диви, а хто тобі повірить?» Поттер затрусився й поблід. «Я ж думав, що скоро витверезію. Даремно я сьогодні пив». І досі в голові паморочиться, ще гірше, ніж коли ми сюди йшли. Усе йдешка реберть. нічого до пуття не пригадаю. Скажи мені, Джо, скажи всю правду, друже, невже це я його? Джо, я ж цього не хотів. І в голові ніколи не покладав. Даю тобі слово честі, і в думці такого не було. Скажи мені, як це сталося, Джо? Господи, який жах! Такий молодий, тьомущий чоловік. Ну як? Ви з ним завелися битися. Він як угатив тебе дошкою з могили. Ти й биркицнув на землю. А тоді зіпнувся на ноги. Ледве стоїш, хитайся, А сам хап за ножа, та й на нього. Так і ввігнав по саме нікуди. І ту ж мить, і він ще раз дошкою тебе молоснув. Отож ви повалилися рядком, мов, дві колоди. І отак досі лежали. Ой, я ж зовсім не тямов, що роблю. Краще б мені самому померти отут на місці. Це все клята горілка накоїла. Та ще, мабуть, і розпалився я. Я ж з роду нікого ножем не вдарив, Джо. Битися бився, але щоб ножем, то ніколи. Всі це знають. Не кажи нікому, Джо. Пообіцяй, що не скажеш. Джо, ти ж добрий чоловік. Я завжди любив тебе, Джо, і заступався за тебе. Хіба ти не пам'ятаєш? Ти не скажеш нікому. Не скажеш, Джо. І бідолаха, благально склавши руки, пав на коліна перед незворушним убивцею. Еле ж, мафи-поттере. Ти завжди ставився до мене чесно по-людському. І я тебе не викажу. Це я можу тобі обіцяти. Ой, Джо, ти сущий ангел. Я благословлятиму тебе, скільки житиму. І Поттер заплакав. Ну, годі тобі, годі. Знайшов час рюмсити. От що. Йди тією дорогою, а я піду цією. Ну, рушай та гляди не залишай за собою слідів. Поттер подався геть, спершу підтюпцем, а тоді побіг що духу. Дивлячись йому вслід, метис пробурмотів. Якщо його так оглушило дошкою і розвезло з перепою, він не скоро згадає про ніж, а коли згадає, то буде вже надто далеко і побоїться вернутися по нього сам, бо його з нещасний. Минуло ще дві-три хвилини, і вже тільки місяць дивився на вбитого лікаря, накритий рядном труп, на порожню труну і розкопану могилу то вкола знов запала мертва тиша. Розділ 10. Хлопці, що духу не спиняючись, мчали до містечка, занімілі з жаху. Час від часу вони злякано озиралися, немов боялися, чи не женеться, хто за ними. Кожен пень, що траплявся по дорозі, здавався їм людиною, ворогом, і обом аж дух забивало. А коли вони бігли повз поодинокі будиночки, на околиці містечка і на починали валувати розбуджені дворові собаки, їм щоразу, наче п'яти вогнем, присмалювали. «Тільки б добігти до старої Чінбарні», – прошепотів Том, хекаючи за кожним словом, – «А то я вже не можу». Відповіді йому… Було лише важке сапання Гекльберрі. Не спускаючи з ока заповітної мети, хлопці з останніх сил бігли далі. Поступово мета все наближалась, і нарешті вони, плече в плече, увігналися в розчинені двері і знеможено, але з радісною полегкістю, попадали додолу в рятівній сутіні. Помалу серця їхні стали битися спокійніше, і Том прошепотів. «Слухай, Гекльбері, як по-твоєму, чим усе воно скінчиться?» «Якщо лікар Робінсон помре, це скінчиться шибеницею». «Ти так гадаєш?» «Не гадаю, а знаю, Томи». Том хвилину подумав, тоді обізвався знов. «А хто розкаже? Ми? Ти що, здурів? А ну ж як щось станеться, і індіанці Джони повісять?» Та він же рано чи пізно порішить нас. Це ж так само певно, як те, що ми тут. Та я про це й сам подумав, Геку. Як тось і має розказати, то нехай мав Поттер, коли він такий дурень. Він же ніколи не протвережується. Том нічого не сказав і знов замислився. Потім прошепотів. Геку, але ж мав Поттер нічого не знає. Як же він розкаже? Чого це він нічого не знає? А того, що коли індіанець Джо вдарив лікаря ножем, Маф лежав оглушений дошкою. То як же він міг щось бачити? Звідки йому щось знати? Хай йому чорт. А воно ж таки так, Томи. І ось що я тобі ще скажу. А може від того удару Маф і сам дуба врізав? Ей ні, Томи, навряд. Він був під чаркою, я ж бачив. Та він і ніколи не просихає. Он, коли мій батечко, налегається, то ти його чим хочеш гати по голові. Хоч дзвіницею, а йому нічогісенько. Він і сам так каже. То, звісно, такий самий мав Поттер. А от якби тверезого так торохнути дошкою, то він, може, і пустився б духу, не знаю. Том ще хвилину замислено помовчав і сказав. Геку, а ти певен, що... Вдержиш язика за зубами. Томи, не можна нам не вдержати. Ти ж сам розумієш. Хай ми тільки писнемо про це. А того диявола-індіанця чомусь не повісять. Він же потопить нас, як кошенят. А знаєш, Томи, що нам треба зробити? Поклястись один одному, що будемо мовчати. Я згоден. Це ти чудово придумав. Ми візьмемося за руки і пообіцяємо один одному, що ні, так не годиться. То добре для всякого дріб'язку, ну, там з дівчиськами, бо то такі, що від них тільки чекай виказу, а як хто на них гримне, то вони все, що хочеш, вибавкають. А в поважному ділі, як це, треба писати. Та ще й кров'ю». Така пропозиція дуже припала Томові до душі. Виходило таємниче, похмуро. Моторошно й добре пасувало до пізньої нічної години, глухого місця і самої їхньої пригоди. Він підібрав біля себе чисту соснову дощечку, що біліла в смузі місячного світла, знайшов у себе в кишені грудочку червоної вохри, пересунувся до світла і на превелику силу нашкрябав кілька рядків, затискаючи язика між зубами щоразу, як вів літеру згори вниз і трохи висовуючи його, коли знов повертав нагору. Гек Фінн і Том Сойер клянуться, що мовчатимуть про цю справу, а як прохопляться про неї хоч словом, то хай впадуть мертві на тому ж місці. Гекль Беррі був у захваті від Томової вправності у письмі та його високого стилю. Він тут таки витяг з вилоги шпильку і вже намірився штрикнути себе в палець, але Том сказав, стривай, не треба. Це ж мідна шпилька. На ній може бути мідянка. Що воно за мідянка? Така отрута, он що. Покуштуй хоч крихту, то знатимеш. Том розмотав нитку на одній із своїх голок, і обидва хлопці вкололи собі пучку великого пальця і видушили по краплині крові. Помалу Ще іще раз витискаючи кров і послуговуючись замість пера кінчиком мізинця, Том сяк-так вивів перші літери свого імені. Потім показав Гекові, як писати Г та Ф, і присягу було завершено. З таємничими церемоніями і замовами вони закопали ту дощечку під стіною і тепер могли вважати, що кайдани, які скували їм язики, Замкнено на замок, а ключа закинуто хто знакуди. куди. В цей час крізь пролам з протилежного боку до напівзруйнованої будівлі прокралася якась темна постать, але хлопці її не помітили. — Слухай, Томи, — прошепотів Гек, — а ця штука справді зв'яже нам язики назавжди. — А як же? Щоб не сталося, ми повинні мовчати. — А ні! То тут таки упадемо мертві, чи ти не зрозумів? Та ні-ні, я знаю. Якусь хвилину вони далі шепотілися, а раптом на дворі кроків за десять від них тужно й протягло завив собака. Хлопці, охоплені невимовним жахом, притислись один до одного. На котрого ж це з нас він виє, перелякано спитав Гекль Беррі. Не знаю. Визирне крізь шпару. «Швидше!» «Ой, ні, визирне ти, Томи!» «Та не можу! Ну, не можу я, Геку!» «Прошу тебе, Томи! О, знов ви!» «Дарма хвалити Бога, прошепотів Том! Я впізнав його з голосу! То Гербісонів бульдог!» «Фу, як добре, Томи! А то, знаєш, я мало не до смерті перепудився! Думав це бездомний пес. Собака знов завив. У хлопців стислися серця. О, ні, це не гарбісонів, пошепки мови гекль Поглянь, Томе. Том, трусячись зі страху, наблизив око до шпари. Шепіт його прозвучав ледь чутно. Ой, геку. Це таки бездомний. Мерщий, Томе. Мерщій подивися, на кого це він накликає. Та, мабуть, геку на нас обох. Ми ж зовсім поруч. Ну, Томе, вважай, що нам капець. І куди я втраплю, це ясно, як божий день. Я ж був такий поганець. Петхай йому, чорт. Ось що виходить, коли прогулюєш уроки, робиш те, що не слід. Коли б я постарався, то міг би бути не гіршим засіда. Та де там? Ну, та якщо цього разу пронесе Господь, мене вже й кийком не виженеш із недільної школи. І Том почав тихенько шморгати носом. Це ти поганий. Гекі собі зашморгав, чорт забери, Томи Сойере, та ти проти мене сущий святий. Ой, боженьку мій Боже, мені б бути хоч наполовину таким, як ти. Том нараз перестав шморгати і прошепотів. Аля ти, Геку, гляди, він стоїть до нас задом. Гек визирнув, і серце його радісно затьохкало. А вже ж задом поби мене грім. Він так і раніше стояв, так само, а я, дурень, і не подумав. Ой, Геку, оце то радість. Але на кого ж тоді він виє? Собака замовк. Том прислухався. Тссс! Що це там? Та щось наче... наче свині рухкають. Ні, Томе, це хтось хропе. Так і є. А де ж це воно, Геку? Здається, десь у тому кінці. Начебто звідти його чути. Бувало, мій батечко ночував там разом із свинями, та коли він захропе, все ж двихтить кругом. Та й, мабуть, не вернеться він більше у це містечко. У душах хлопців знов прокинувся смак до пригод. «Геку, підеш туди зі мною, як я йтиму попереду!» «Ой, Томи, не дуже воно мені до душі!» «А що як то індіанець Джо?» Том злякався. Та невдовзі спокуса переважила, і хлопці вирішили все-таки піти глянути. А якщо хропіння раптом замовкне, одразу ж дати драла. І почали підкрадатися навшпиньках, Том попереду, Гек за ним. Коли до сплячого лишилося кроків з п'ять, Том наступив на якусь паличку, і вона лунко тріснула. Чоловік застогнав і трохи посунувся так що на обличчя йому впало місячне світло. То був мав Поттер. Коли він поврушився, серця в хлопців упали, і вони вже думали, що їм кінець, та тепер їхній страх минув. Вони тихцем вибрались із старої Чінбарні і спинилися трохи поодаль перемовитися ще кількома словами на прощання. І раптом знову розляглось, оте протягле, лиховісне виття. Хлопці обернулись і побачили якогось собаку, що стояв за кілька кроків від того місця, де спав Поттер, передом до нього, і задершив голову до неба, тужливо вив. — Ах ти ж чорт! То це він на нього! — вигукнули вони в один голос. — Слухай, Томе, а кажуть... Уже тижні зодва, як коло дому Джонні Міллера, вночі отак само вивнічний собака, і того ж таки вечора на бильця їхніх сходів сів і закричав дрім люга. І ніхто в них досі не помер. Ну, знаю, та й що, як не помер. А хіба тієї ж суботи Грейсі Міллер не впала на кухні у вогонь? І геть уся не попеклася? Воно то так, але ж не вмерла а навпаки вже одужує. «Стривай, ще побачимо. Все одно не жити їй на цьому світі, точнісінько так само, як і Мафові Поттеру. Так кажуть негри, а негри геку, про такі штуки чисто все знають». Вони попрощались і замислено розійшлися. Коли Том заліз у вікно своєї спальні, ніч уже кінчалася. Він тихесенько роздягся і ліг спати, радіючи, що ніхто не дізнався про його нічну втечу. Він і гадки не мав, що Сід, який мирно похропував поряд, уже з годину не спить. Коли Том прокинувся, Сід уже одягся і пішов. З того, як світило сонце та й взагалі з усього, було видно, що година вже пізня. Том здивувався і злякався. «Чого ж його не будили?» Не чіплялись до нього, як завжди. Ця думка сповнила його недобрими передчуттями. За п'ять хвилин він одягся і спустився вниз, почуваючи себе недужим і сонним. Усі ще сиділи за столом, хоча вже й поснідали. Ніхто не дорікнув йому ані словом, але дивитися на нього уникали. В кімнаті панувала така урочиста тиша, що в нашого грішника. Аж мороз пішов поза шкірою. Він сів, намагаючись удавати веселого. Але то були марні намагання. Ніхто не всміхнувся, не узвався до нього. І він замовк, а серце його покотилося в п'яти. Після сніданку тітка відвела його в бік. І то майже зрадів, сподіваючись, що його відшмагають, та й по всьому. Але обернулося куди гірше. Тітка ридала над ним і запитувала, як він може так краяти її бідне старе серце. А потім сказала, гаразд, хай він і далі так поводиться, і занапащає себе, і ганьбить її сиву голову, і зводить її в домовину. Вона вже й не пробуватиме виховувати його, бо на це годі й сподіватися. То було в сто разів гірше за всяке биття і душа томова страждала так, як ніколи не страждало тіло. Він плакав, він благав прощення, знов і знов обіцяв виправитись, і врешті був відпущений, хоча й почував, що простили його не до кінця, і особливої довіри до нього немає. Він пішов з того суду, такий нещасний, що йому не хотілося навіть помститися сідові а той зовсім даремно шаснув геть крізь задню хвіртку. А то, похмурий і сумний, поплентов до школи, де разом із Джо Гарпером дістав належну покару за те, що напередодні втік з уроків, але дав себе відшмагати з виглядом людини, яку гнітить тяжче горе, а такі дрібниці не зачіпають. Потім він сів на своє місце і, поставивши лікті на парту та підперши руками підборіддя, Втупив у стіну незворушний, наче закам'янілий погляд страдника, чиї муки дійшли такої межі, що далі вже нікуди. Лікоть його впирався у якийсь твердий предмет. Минуло чимало часу, поки Том, зітхнувши, спроквола змінив позу і узяв той предмет у руки. Він був загорнутий у папірець. Том розгорнув його. Почулося тяжке, довге, глибочезне зітхання, і серце його розбилося. То була його мідна шишечка від коменкових граток. Ця остання пір'їнка зламала верблюдові хребет. Розділ Десь над полудень усе містечко раптом сколихнула жахлива новина. Не треба було й телеграфу, про який тоді навіть не мріяли. Чутка линула з уст в уста, від гурту до гурту, від оселі до оселі, так само швидко, як нині летить телеграма. І певна річ, учитель відпустив школярів після великої перерви. Якби він цього не зробив, усі в місті неабияк здивувалися б. Біля вбитого лікаря знайшли закривавлений ніж, і хтось упізнав, що то ніж Мафа Поттера. Переказували також, що один із запізнілих городян години о 2 ночі випадково побачив, як Маф Поттер умивався в потічку, а помітивши того перехожого, мерщий подався геть. І то була дуже підозріла обставина, а надто як зважити, що за Поттером ніколи не помічали любові до вмивання. Ще казали, що вбивцю Люди судять скоро і, не завдаючи собі клопоту доказами, виносять свій вирок. Пильно розшукували по всьому місту, але так і не знайшли. По навколишніх дорогах в усіх напрямках розіслали вершників, і шериф висловив упевненість, що підозрюваного схоплять ще до вечора. Усе містечко посунуло на кладовище. Том, забувши про своє розбите серце, і собі пристав до того походу. І не те, щоб йому так хотілося, він залюбки пішов би куди інде, але його тягло туди моторошне, незбагненне почуття. Діставшись до того страхітливого місця, він вужем прослизнув крізь натовп і побачив те саме похмуре видовище. Йому здавалося, ніби минула ціла вічність відтоді, як він там був. Хтось ущіпнув його за руку, він обернувся і зустрівся очима з Гекльбері. Обидва миттю відвели погляди, боячись, що хтось не помітив, як вони перезирнулись. Та всі довкола гумоніли, заворожені жахливою картиною, що була перед ними. «Бідолаха, зовсім же молодий! Оце буде наука тим, хто розкопує могили!» «Ну, мафу у Поттерові не минути шибениці!» Хай тільки його зловлять. Отакі От точилися балачки, а священик промовив. Така воля Божа його перст. Раптом Том здригнувся від голови до п'ят. Його погляд упав на незворушне обличчя індіанця Джо. Ту ж мить юрба завирувала, почалася штовханина і залунали вигуки. Це він, він сам іде. Хто, хто, озвалася чоловік із двадцятеро. Мав Поттер. Глядіть, спинився, повертає назад. Не дайте йому втекти. Ті, хто сидів на деревах над головою Тома, сказали, що Поттер і не думає тікати, а дуже знітився і розгубився. Ач яке диявольське зухвальство, мовив хтось поруч, прийшов подивитися на своє чорне діло. Мабуть, не чекав, що тут люди. Натовп проступився і крізь нього пройшов шериф, владно ведучи за руку. Мафа Поттера. Обличчя в бідолахи було змарніле, в очах застиг страх. Коли його поставили перед убитим, він весь затрусився, мов паралітик, затулив обличчя руками і гірко заплакав. «Не я це скоїв, люди!» – мовив він крізь ридання. Клянуся, честю не я!» «А хто тебе звинувачує?» – гукнув до нього хтось. «То був, як видно, влочний постріл». Поттер підвів обличчя і з жалюгідною, безнадією в очах озирнувся довкола. Побачивши індіанця Джо, він вигукнув. «О, Джо, ти ж обіцяв мені, що ніколи...» «Це ваш ніж?» – і шериф показав йому ножа. Поттер так і впав би, коли б його не підхопили і не всадовили на землю. Аж тоді він обізвався. Щось мені підказувало. «Як я не вернуся сюди, не заберу...» Він здригнувся, а тоді знесилено й приречено махнув рукою і мовив: "Розкажи їм, Джо, розкажи. Тепер уже нічого не допоможе". А тоді Гекльберрі, том занімівши і вирячивши очі, почули, як той підлий і жорстокий брехун спокійно розповів свою історію. Вони весь час чекали, що ось-ось з ясного неба на голову блудника впаде громовиця, і дивом дивувались, чому так забарилася божа кара. А коли індіанець Джо закінчив і лишився живий цілий, і цілий, їхнє боязке поривання зламати свою клятву і врятувати невинно обмовленого бідолаху згасло і безслідно зникло, бо тепер не було сумніву, що той лиходій продав душу диявлові, а встрявати в діла нечистої сили – неминуча загибель. «Чого ж ти не втік? Навіщо притягся сюди?» – спитав хтось. «Я б не міг, ну ніяк не міг», – простогнав Поттер. «Хотів утокти, а ноги тільки сюди і нікуди більше». І він знову заридав. За кілька хвилин індіанець Джо так само спокійно повторив своє свідчення слідчому, вже під присягою. І хлопці, бачачи, що громовиці небесні й досі мовчать, остаточно повірили, що він запродався дияволові. Тепер Джо стояв у їхніх очах найлиховіснішою і найцікавішою людиною на світі, і вони не могли відірвати заворожених поглядів від його обличчя. А в душі обидва постановили собі, як випадатиме нагода стежити за ним ночами. Може пощастить хоч краєм ока побачити його жахливого володаря. Індіанець Джо Допомагав піднімати тіло вбитого і нести його до фургона, і в натовпі, тремтячи зі страху, зашепотіли, ніби з рани виступила кров. Том і Гек сподівалися, що ця знаменна обставина кине підозру на справжнього вбивцю, але розчаровано почули, як кілька городян зауважили. Що ж тут дивного, його якраз проносили повз мафа Поттера. Страшна таємниця і докери сумління не давали Томові спокійно спати не менш як тиждень після того. І одного разу за сніданком сід сказав. — Томе, ти так кидаєшся і говориш у вісні, що я по півночі не можу спати. Том збліти опустив очі. — Це поганий знак, — стривожено мовила тітка Полі. Що в тебе на душі, Томе? — Нічого. Нічого такого я не знаю. Але рука хлопця так затримтіла, що він розлив каву. Та ще й такі дурниці, мелиш!» – невгавав сід. «Минулої ночі все повторював. Це кров, це кров. О, що це таке? Як завів те саме, а потім «Не мучте мене так, я все скажу». «Що? Що ти скажеш?» Перед очима втома все попливло. Невідомо, чим би скінчилася та розмова, але, на щастя, з обличчя тітки Полі збіг стривожений вираз, і вона, сама того не відаючи, прийшла на допомогу Томові. Ну, зрозуміло. вигукнула вона. Все це через оте жахливе вбивство. Мені й самій воно мало нещоночі сниться, а то раз чи два наснилося, ніби я сама і вбила. Мері докинула, що і її та подія дуже вразила. Сід начебто вгамувався. Том поквапився вислизнути з-за столу під першим ліпшим приводом, і потім цілий тиждень скаржився на зубний біль і підв'язував на ніч щелепу. Він і гадки не мав, що сід ночами не спить і стежить за ним, а часом суває йому пов'язку і, спершись на лікоть, довго слухає, що він бурмоче, і чого знов поправляє пов'язку. мало помалу душа Томова... Заспокоїлась, зубний біль йому набрид і був скасований, а Сіт, якщо й зробив якісь висновки з братового безладного бурмотіння, то тримав їх при собі. Томові здавалося, що його шкільні товариші вже ніколи не перестануть розігрувати судові слідства над здохлими котами. Ті ігри щоразу будили в ньому страшні спогади. Сід помітив, що Том ні разу не виступав у ролі слідчого, хоч раніше завжди прагнув вести перед у всіх нових розвагах. Помітив і те, що Том так само не бере на себе ролі свідка. Все це було досить дивно. А ще від Сіда не сховалося, що Том і взагалі виказує видиму нехіть до таких слідств, і коли може, завжди їх уникає. Сід дивувався, але нічого не казав. Та зрештою і ті слідства вийшли з моди і перестали тривожити томове сумління. У той лихий час Том щодня або через день, вибравши слушну хвилину, ходив до загратованого віконця в'язниці і нишком передавав убивці всякі такі гостинці, що їх випадало десь роздобути. В'язниця була невеличка цегляна будівля на мочері поза містечком, і варти при ній не тримали, та й сидів там хтось дуже рідко. Ті дарунки чимало полегшували томові душевні гризоти. Громадяни мали велике бажання обквецяти індіанця Джо Дьохтюм, викичити в пір'ї і в такому вигляді провести по містечку, хай би знав, як викрадати трупи. Але його надто боялися, тож ніхто не наважився стати призвідником такого діла, і нічого з того не вийшло. Метис був досить обачний, і обоє своїх свідчень почав просто збійки, не зізнавшись у пограбуванні могили, яке їй передувало. Тому визнали за розумне поки що не притягати його до суду.